Люци Сінь. Темний ліс. Текст читає Сергій Оробчук. Ви уявили себе бейтаресоліранським головнокомандувачем? Можливо, Зонд взагалі не планували залишати в сонячній системі? Він має просто пролетіти повз нас. Відповів Кен, і тут йому сяйнула інша думка. Але ж якщо двигун вимкнено, то й курс змінити неможливо. Ми просто вирахуємо траєкторію руху, відійшли човник для спостереження у найближчу її точку. Ми не маємо достатньо даних для точних розрахунків, похитав головою генерал. Це вам не пошукова операція в атмосфері Землі. Мінімальна помилка у швидкості чи траєкторії руху призведе до похибки в сотні, тисяч, якщо не мільйони кілометрів. У чорному безмежі космосу пошуковий корабель не зможе відшукати таку невеличку тьм'яну ціль. Але так чи інакше ми повинні щось придумати. А ви то до чого? Хай флоти вигадую варіанти. Генерал важко розвернувся в його бік. Докторе. Ви маєте правильно розуміти, що відбувається. Змій байдуже, що це не наша провина. Функція спостереження за переміщеннями зонда в глибокому космосі покладається на команду телескопа імені Фіцроя Рінгера. І якщо ви сподіваєтеся вийти сухими з води, це не вдасться. Готуйтеся до ганебного цеберка помиїв на вашу голову. Кен деякий час мовчки плавав у невагомості перпендикулярно до генерала, аж поки запитав. Що ми маємо просто зараз за орбітою Нептуна? «Флот, напевно, нічого. Земля». Генерал попросив чергового офіцера дізнатися. Незабаром стало відомо, що чотири великі кораблі Організації охорони довколишнього середовища ООН перебувають на орбіті Нептуна. З них на початковому етапі проєкту «Туманна парасолька» були запущені три невеличкі розвідувальні кораблі для стеження за переміщеннями трисолярянського зонда. «Вони там, аби збирати маслянисту плівку?» – запитав Кен і отримав ствердну відповідь. Оклади маслянистої плівки були відкриті на кільцях Нептуна нещодавно. За надвисоких температур ця плівка перетворюється на газ, який швидко дефундує, і згодом у міжзоряному просторі конденсується в наночастинки, перетворюючись на космічний пил. Маслянистою плівкою цю речовину назвали через високий ступінь дифузності під час переведення в газоподібний агрегатний стан. Незначна її частка утворювала безліч космічного пилу, так само як крихітна краплина олії, здатна розтікатися поверхної води шаром завтовшки в одну молекулу. До того ж, пил, утворений із цієї плівки, мав іще одну важливу характеристику. На відміну від іншого космічного пилу, масляниста плівка важко розсіювалася під дією сонячного вітру. Саме завдяки відкриттю цієї речовини і стала можлива реалізація проєкту «Туманна парасолька». Згідно з ним, в результаті ядерних вибухів відбуваються реакції, що призводять до випаровування та дифузії в космічний простір, речовин маслянистої плівки з утворення маси масляно-плівкового пилу між Сонцем і Землею. Це призводить до послаблення сонячної радіації, що сягає поверхні Землі, отже дає змогу сповільнити глобальне потепління. Пригадую, що в довоєнні часи біля орбіти Нептуна розмістили зоряноводневу бомбу. Вона досі там? Знову поцікавився Кен. Так, плюс ще якусь кількість, прихопили з собою кораблі проєкту «Туманна парасолька», щоб видобувати поклади на Нептунніх супутниках. Але скільки їх, я достеменно не знаю. Думаю, цього вистачить. схвильовано мовив Кен. Як і передбачав обернений Рейд з два століття тому, зоріноводневі бомби, створені для його плану захисту Землі, набули неабо популярності, хоча їхнє практичне застосування в битві Судного дня залишилося під питанням. Країни, готуючись до міжпланетних воїн людства, виготовили загалом близько П'яти тисяч зарядів. Пік виробництва припав на часи великого занепаду, коли найбільше відчувався брак ресурсів, передусім харчових, і міжнародні відносини були вкрай напруженими, а людство стояло на межі глобальної війни. Із настанням нової ери людських відносин, потреба цієї жахливої зброї відпала. Хоча формально вона залишилася власністю деяких країн, увесь арсенал, крім незначної кількості зарядів, витрачених на тераформування планет, відіслали на зберігання в космос. Більше зарядів розмістили по периметру Сонячної системи таким чином, щоб їх можна було використати як додаток до палива космічних кораблів, що вирушають у далекі мандрівки. Але згодом від цієї ідеї відмовилися, тому що процес деактивації переробки ядерного заряду такої потужності виявився вкрай складним. «Ви думаєте, це спрацює?» – запитав Робінсон, очі в якого палали. Карта в себе за те, що така проста ідея не спала на думку йому самому, і тепер на скрижалі історії потрапить ім'я Кена. Ні, не дізнаємося, поки не спробуємо. Якщо спрацює, то на вашу честь станція імені Фіцроя Рінгера завжди обертатиметься з такою швидкістю, за якою сила тяжіння дорівнюватиме земній. Це найбільший рукотворний об'єкт в історії, сказав командир космічного корабля «Блакитна тінь», вдивляючись у темну порожничу космосу. Намагався переконати себе, що бачить хмару пилу, але не бачив нічого. «Чому вона несяє на Сонці, як хвіст комети?» – запитав пілот. Уся команда блакитної тіні складалася лише з двох осіб. Пілот добре знав, що щільність цієї хмари пилу така сама незначна, як і хвоста комети, тобто близька до значення вакууму, створюваного на Землі в лабораторних умовах. Можливо, тут сонячне світло вже заслабке. Командир глянув у напрямку Сонця. З місця їхнього розташування в холодному неживому просторі між орбітою Нептуна і поясом Койпера Сонце мало вигляд великої зорі, розглядіти обриси диска було вже складно. Такі самі бліді тіні відкидали їхні постаті на обшивці кабіни. Крім того, комети видно лише з певної відстані, а ми перебуваємо просто на межі хмари. Пілот сумлінно спробував змалювати в уяві гігантську розріджену хмару. Кілька днів тому їм з командиром пощастило на власні очі побачити розмір цієї хмари, ще й в твердому агрегатному стані, коли до їхнього сектора дістався з бази, що біля Нептуна громісткий космічний корабель Тихий Окан і скинув п'ять посилок. Першим із вантажного відсіку вилетів на світ божий циліндр завдовжки 5 метрів і півтора в діаметрі, зоряноводнева бомба до воєнних часів. Згодом роботизована рука маніпулятор виволокла. Чотири великі сфери діаметру від 30 до 50 метрів, контейнери з масляною плівкою, добутою на кільцях Нептуна. Обережно розставивши їх колом за кілька сотень метрів від бомби, Тихий океан відлетів на базу. Детонація зоряно-водневої бомби народила на світ невеличке сонце, що заходилося заповзято ділитися світлом і теплом із холодною безодною. Розташовані довкола нього сфери випарувалися за мить, а пари масляної плівки. Швидко дефундували в усіх напрямках під дією тиску світла, що спалахнуло після детонації бомби. Зрештою, холоноши масляна плівка опала незліченими крихітними часточками, що утворили хмару пилу діаметру 2 мільйони кілометрів більшого за діаметр сонця. За місце для утворення хмари пилу обрали ділянку космосу, де з найбільшою вірогідністю можна було очікувати появи трисоляріанського зонда, якщо виходити з розрахунків траєкторії його руху до припинення роботи двигуна. За задумом доктора Кена і генерала Робінсона, отримавши дані про точку проходження зонда крізь штучно створену пилову хмару, співставивши їх із останнім відомим місцем його перебування, можна точніше визначити траєкторію руху апарату, а отже, із задуми ворога. Тихий океан до прави вантажі повернувся на базу біля Нептуна, а три дослідницькі суденця залишилися, аби стежити за тим, як зонд прилітатиме крізь хмару пилу і фіксувати отримані дані. Блакитна тінь була одним із трійці кораблів. Цей малий швидкісний космічний корабель інколи називали космічним болідом, бо єдиним його корисним навантаженням була невеличка кабіна на 5 осіб. Надпотужний термоядерний двигун у такому компонуванні забезпечував захмарні показники прискорення й маневреності. Після утворення хмари блакитна тінь пролетіла всю її наскрізь, щоб перевірити, чи справді хвилі, створювані рухомими об'єктами, передбачувано впливають на хмару. Результати підтвердили припущення вчених. Звичайно, хвилі від руху можна було відстежити лише за допомогою космічного телескопа за сотню астрономічних одиниць. Жодних їх слідів годі було й сподіватися побачити в кабіні блакитної тіні, довколишній простір, який раніше здавався порожнім, неживим. Але залетівши до хмари, пілот почав переконуватися, що сонячне світло трохи зблякло а зазвичай чітко окреслені краї світила стали розмитими. Покази бортових приладів підтвердили його спостереження. Зафіксували єдиний візуальний ефект, створений найбільшим рукотворним об'єктом, відомим людству. Залишилося чекати менше трьох годин, сказав командир корабля. Насправді хмара пилу, хоча б якою гігантською вона була, виявилася лише над тонким супутником на орбіті Сонця, і він постійно рухався. І якби до появи зонда хмара відрейфували зони вірогідного контакту, Довелося б розсіювати ще одну, вже ближче до сонця. Ти справді віриш, що нам це вдасться? запитав пілот. А чому ні? Ми творимо історію. Зон же не атакуватиме нас. Ми цивільні особи, та й займатися цим мав би флота ними. Цієї миті блакитна тінь отримала повідомлення від станції спостереження імені Фіцроя Рінгера, три соляріанський зонт увійшов до хмари пилу, залишаючи чіткий слід, і це дало змогу визначити точну траєкторію його руху. Блакитній тіні наказали негайно вирушати в точку зустрічі і провести перший візуальний контакт із близької відстані. Хоча станція моніторингу розташовувалася за добру сотню астрономічних одиниць від блакитної тіні і повідомлення долало цю відстань понад 10 годин, це вже не мало значення. Розрахунки точки зустрічі виконали навіть з поправкою на слабкий коефіцієнт гальмування від частинок хмари пилу. Зустріч це лише питання часу. Блакитна тінь лягла на курс перетину траєкторії зонда і знову ввійшла до невидимої хмари, рухаючись на зустріч посланцеві три Соляриса. Цього разу політ тривав уже більше ніж 10 годин, і пілот з командиром почали потроху куняти про те, що сили намагалися боротися з дрімотою, підбадьорюючи себе щосекундним зменшенням відстані до зонда. «Поглянь, он він, я його бачу!» – завелав раптом пілот. «Що ти верзеш, до цілі ще понад 14 тисяч кілометрів!» – заперечив командир. Навіть за ідеальних умов. У порожньому космічному просторі неможливо неозброєним оком глядити щось завбільшки як вантажівка. Але невдовзі він і сам побачив, що в напрямку траєкторії їхнього руху на чорному могильному тлі космічної безодні з'явилася яскрава рухома точка. Після кількох секундних роздумів командир зрозумів, що потреба цієї пилової хмари більшої за сонце відпала. Трисолярянський зон знову запустив двигун і розпочав процес гальмування. Він не мав наміру пролітати повсунячну систему. Навпаки, збирався залишитися в ній. Мусили вдатися до тимчасових заходів, тож процедура передавання командування природним добором, як і решта кораблів Азійського флоту, проводилася за скороченим планом і без зайвої помпезності. Присутні були тільки капітан Дунфан Єнсюй, тимчасово призначений Джан Бейхай, перший віце-капітан Левін, другий віце Інуя Кіра та спеціальна група з Генерального штабу. Попри весь технологічний поступ цієї епохи, стагнація у фундаментальних дослідженнях наклала певний відбиток і на процес передавання управління природним добором. Скористалася старими, добре знайомими Джану Бейхаю методами – скануванням сітківки, відбитками пальців і зміною пароля. Спеціальна група Генерального штабу завершила ідентифікацію повноважень Джана Бейхая системі керування природним добором, завантаживши дані про його сітківку і відбитки пальців. Дунфан Фан залишилося тільки передати йому пароль. Чоловіки завжди пам'ятають любов лише через романтику. Вимовила вона і зміряла Джана Бейхая багатозначним поглядом. Примітка. Акронім легенди «Сигарет Мальборо» з рекламного ролика «Man Remember Love Because Only». Але ж, здається, не палити, Спокійним тоном зауважив Джан Бейхай. Та й бренд перестав існувати за часів великого занепаду. З жалем відповіла Дун Фан Але пароль справді гарний. Навіть у мої часи мало хто знав цей слоган. Погодився Джан Бейхай. Капітани віце-капітанин залишили Джана Бейхай на самоті, щоб він мав змогу замінити пароль своїм і нарешті отримати повний контроль над природним добором. А він і справді розумний, зауважив Інує. Щойно сфорічні двері відділили їх від нового керівництва. Мудрість стародавніх», – відповіла Дун Фан Єнсюй, не відвертаючи погляду від місця, де щойно зачинилися двері, ніби хотіла пронизати поглядом глуху стіну. Його двохсотрічних знань і життєвого досвіду ми не опануємо, а йому буде дуже легко вивчити те, що знаємо ми. Усі троє мовчки чекали. Минуло п'ять хвилин, час якого найтмітливіші людині з контингенту Після останніх тренувань мало би вистачити для процедури скидання пароля, аби прийняти повноваження. Ще за п'ять хвилин очікування обоє віцекапітанів капітанів з нудьги почали виробляти піруети в коридорі, але Дунфан Йінсюй стояла непорушно. Нарешті двері знову вималювалися на перегородці, і тріця офіцерів із подивом побачила, як звичний білий колір сферичного приміщення поступився на проникненні чорноті. Виявилося, Жан Бейхай активував на голографічному екрані мапу зоряного неба. Стеросі-орієнтири, назви та уявні лінії, залишив довкола себе тільки блискучі плямки зірок. Ззовні здавалося, що зорі засіяли всі стіни каюти, і Джан Бейхай просто висить у космічному просторі поза корпусом корабля серед голографічного інтерфейсу. Я скінчив. Глухо мовив він. Нічому це тривало так довго, невдоволено, запитав Левін. Ви насолоджувалися владою... Яку втримали над природним добором? зіронізував Інуе. Джан Бейхай не відповів. Ігноруючи інтерфейс, не зводив погляду із зорі в найвіддаленішій частині мапи. Дунфанісю й помітила, як у тому секторі з'явився крихітний миготливий зелений вогник. Це вже геть не смішно, сказав Левін, реагуючи на іронію в словах інує. Дозвольте нам нагадати, що капітаном природного добору так само залишається полковник Дунфан. Можливо, це з мого боку прозвучить брутально. Але ваша роль зводиться лише до контролю відданих нею розпоряджень. І це не триватиме довго, продовжив Іноя Акіра. Перевірка на флоті добігає кінця. Майже стовідсотково відомо, що проштампованих серед особового складу немає. Іноя хотів ще щось додати, але його думку перервав здивований вигук капітана. Боже ж ти мій, тільки змогла стиха вимовити Дунфан Янсюй. Обидва віце-капітани простежили за її поглядом, і помітили, що вона уважно вивчає дані інтерфейсу керування кораблем, який світився перед Джаном Бейхаєм. Пробігши поглядом, кожен побачив дані поточного статусу природного добору, і вони збагнули, чому чекали так довго. Найкращий військовий корабель виявився переведеним у режим дистанційного керування. Це дало змогу обійти перевірку наявності ознак активності екіпажу на борту корабля перед прискоренням у режимі повної уперед 4». Усі лінії зв'язку між кораблем і навколишнім світом були деактивовані. Ці необхідні підготовчі процедури для розвинення максимального прискорення вже виконали після натискання єдиної кнопки «Природний добір» розпочне політ до цілі, вже завданої на мапі. «Ні, не робіть цього!» – лечутно прошепотіла Дунфан Єнцюй. Ніхто, крім неї, і не розчув цих слів. Це радше скидалося на молитву, хоча жінка ніколи досі не молилася. Але зараз її молитви були щирими. Згузду з'їхав, заволав Левін і разом з війною кинувся в каюту, проте обоє з розгону врізалися в перегородку. Виявилося, що це були не двері, просто Джан Бейхай зробив частину стіни прозорою. Природний добір починає розгін у режимі повний уперед чотири, тож усьому всьому екіпажеві наказую негайно розпочати глибоке занурення. Холодно і без жодних емоцій промовив Джан Бейхай. Кожне слово пролунало чітко і гучно, наче брязкання старого корабельного якоря що розгойдувався на холодному вітрі. «Неможливо, це неможливо!» – повторював Інуе. «Ви проштампований?» – запитала Дунфан Янцюй, яка найшвидше себе опанувала. «Ви ж знаєте, що це неможливо». «Озете?» «Теж ні». «То хто ж ви?» – солдат із почуттям обов'язку, який бореться за виживання людства. «Навіщо ви це робите?» – поясню після закінчення процесу прискорення. «Повторюю ще раз. Усьому екіпажіві слід негайно розпочати глибоке занурення». Неможливо. І далі Бурмуті вінує. Джан Бейхай повернув голову, поминув поглядом обох віце-капітанів і глянув просто у вічі Донфан Єнсюй. Його твердий і важкий погляд нагадав їй успадковану емблему азійського флоту – перехрещені мечі променів. Донфану я вже казав, що мені буде дуже шкода вбивати тебе. Швидко, часу вже немає. Звернувся до неї Джан Бейхай. Цієї миті сферичну каюту Джана Бейхая почала наповнювати рідина для введення в стан глибоководного занурення, яка в умовах невагомості збиралася у різні за розміром сфери. Левітуючи в приміщенні, менші з'єднувалися між собою і більшали, карикатурно заломлюючи зображення всього в каюті, людських постатей, мапи зоряного неба, інтерфейсу управління кораблем. Обидва заступники звернули погляди на капітана. Робіть, як він сказав, усьому екіпажі перейти стан глибоководного занурення. Так само тихо вимовила Дунфан Яньцюй. Віцекапітани розуміли важливість її слів. Доля людини, яка не перебуватиме в стані глибоководного занурення за максимального прискорення, їм добре відома. Тіло розплющить об перегородку з перевантаженням, що у 120 разів перевищує його власну масу. Спочатку вся кров з організму розтечеться по стіні радіально-симетричною плямою, а за якусь хвилину згори тонким шаром ляжуть усі розкачені нутрощі. Втиснуті рештки тіла доповнюватимуть химерну картину в стилі «Далі». Тож, не гаючи часу, обидва кинулися віддавати екіпажу необхідні накази. Ви досвідчений офіцер і гарний капітан. Кивнув Джан Бейхай. Це мудре рішення. Куди ми летимо? Хоч би куди ми прямували, це відповідальніше за рішення залишатися тут. З цими словами він пірнув у рідину, що вже майже наповнила приміщення. І Дун Фан і Ансьюй вже не бачили нічого. Крім темної тіні, яка плавала посеред каюти, Джан Бейхай, завис у напівпрозорій рідині, пригадав досвід глибоководного занурення часів своєї служби у Військово-морському флоті. Тоді два століття тому він і гадки не мав, що вже на глибині декількох десятків метрів у океані панує сусільна темрява. Те саме відчуття безмежності простору він пережив знову, опинившись у відкритому космосі. Океан був маленьким земним космосом. Спробував дихати в рідині, але зайшовся кашлем, випускаючи з легень рештки повітря. Кіло скрутили судоми, але на його подив напад ядухи був нетривалим. Прохолодна рідина заповнила легені і далі забезпечуючи кров киснем, і він дихав вільно, мов риба. Джан Бейхай глянув крістовщу рідини на інтерфейс управління кораблем і пересвідчився, що в усі каюти з екіпажем по черзі закачується рідина. Процес тривав понад 10 хвилин. За якийсь час... Він відчув, що розум затьмарюється, далося взнаки додавання до дихальної речовини анестетичного компоненту, що мав перевести екіпаж у стан наркотичного сну. Глибокий сон давав змогу вберегти мозок від пошкодження внаслідок гіпоксії, адже значне прискорення призводило до підвищення артеріального і внутрішньочерепного тиску та зниження рівня кисню в крові. Джан Бейхай відчув, як батькова душа повернулася з небуття і злилася з кораблем у єдине ціле. Він натиснув останню кнопку на операційному інтерфейсі, подумки віддав наказ на можливість якого працював усе життя. Природний добір, повний перед чотири. Раптом на орбіті Юпітера з'явилося невеличке сонце і інтенсивним світінням затьмарило фосфоресценцію планетної атмосфери. Військовий космічний корабель зуряного класу «Природний добір», тягнучи у хвисті маленьке світило, вийшов із бази Азійського флоту і різко прискорився. Цей рух відкинув на поверхню Юпітера тіні інших запаркованих бойових кораблів, в кожній із яких легко скувалася б ціла планета за як земля. За 10 хвилин інша тінь, значно більша за попереднє, накрила всю планету, ніби хтось опустив завісу на її гігантську поверхню. Цей природний добір проминув Іо. о. Цієї миті командування Азійського флоту отримало підтвердження неймовірного факту. Природний добір дезертирував. Європейські і північноамериканські флоти заявили керівництву рішучий протест у зв'язку з інцидентом. Спочатку гадали, що корабель вирушив на несанкціоноване перехоплення зонда Трисоляриса, але дізнавшись про курс природного добору, трохи заспокоїлися. Корабель прямував у протилежний бік від місця вторгнення загарбників. З кораблем намагалися сконтактувати в усі можливі способи, але швидко зрозуміли, що це марна справа. Навздогін утікачеві послали кораблі переслідування, проте всі знали, що результату не буде. Бази на чотирьох супутниках Юпітера мали достатньо потужне озброєння, щоб стерти природний добір на порох. Проте командування навіть не розглядало такої можливості, адже на борту не могли виявитися численні зрадники. Непевно, їх кілька чи взагалі один, а інші дві тисячі військовослужбовців, які зараз дихають у стані глибоководного занурення, стали заручниками. Особовому складові бази на Європі, оснащеної надпотужними гамма-лазерними установками, не залишалося нічого іншого, як без спостерігати за маленьким світилом, що пролітало небокраєм, зникаючи у відкритому космосі. Під його світлом величезна вкрита кригою поверхня Європи світилася, мов би, вкрита білим фосфором. Природний добір проминув орбіту 16 найбільших супутників Юпітера і розігнався до другої космічної швидкості, пролітаючи пов скалісто. Маленьке сонце й далі меншало, аж поки не перетворилося на яскраву зорю, що поступово блякла ще з тиждень, мов нагадування про невтомовний біль. Поза як переслідувачі також мусили перевести екіпажі в стан глибоководного занурення, кораблі вирушили на вздогін лише за 45 хвилин після втечі природного добору і знову залили поверхню Юпітера світлом шести сонць. Крізь ілюмінатор штабу Азійського флоту, який припинив обертання довкола власної осі, Командувач мовчки спостерігав нічний бік величезної планети. За 10 тисяч кілометрів під ним у атмосфері Юпітера спалахували розряди блискавок, породжених над потужним випромінюванням термоядерних двигунів природного добору і переслідувачів, які іонізували верхні шари планети. З такої відстані це мало вигляд численних кіл світла, що блукали атмосферою. Поверхня Юпітера нагадувала ставок, на який падав флуоресцентний дощ. Бо тому, як природний добір прискорився до однієї сотої швидкості світла, споживання термоядерного палива сягнуло точки неповернення. Дистатися сонячної системи без дозаправлення тепер було неможливо. Корабель прирік себе на довічні самотні мандри в космічному просторі. Командувач Азійського флоту дивився у простір, де вже розчинився втікач, намагаючись розглядіти самотню тьм'яну зорю, але побачив лише слабке світіння шести кораблів, відряджених на вздогін. Незабаром надійшов рапорт. Природний добір припинив прискорення. А за який час утікач вийшов на зв'язок. Розмова відбувалася із затримкою понад 10 секунд, бо співрозмовників відділяло вже більш, ніж 5 мільйонів кілометрів. Природний добір викликає Азійський флот. Природний добір викликає Азійський флот. Природний добір, Азійський флот на зв'язку. Будь ласка, повідомте про ситуацію на борту. Я виконувач обов'язків капітана Джан Бейхай розмовлятиму виключно з командувачем флоту. Я вас слухаю. Я особисто несу повну відповідальність за самочинне залишення місця дислокації корабля. Ще хтось причетний? Ні, тільки я. Більше жоден із членів екіпажу природного добору не винен в інциденті. Капітан Дун Фанянсюй віддавала правильні накази, дізнавшись про мої наміри. Я хочу поговорити з нею, не зараз. Яка ситуація на борту? Усе під контролем. Увесь екіпаж, окрім мене, Досі в стані глибоководного занурення, енергетична установка і системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі. Чому ви зрадили? Я дезертир, але не зрадник. Назвіть причину. У цій війні людство зазнає нищівної поразки, і я просто хочу врятувати принаймні один міжзоряний корабель землі. Зберігти насіння, надію на відродження цивілізації деінде у Всесвіті. Отже, ви ескапіст. Я просто солдат, який виконує свій обов'язок. Ви піддавалися процедурі накладення ментальної печатки? Ви ж знаєте, що це неможливо. Технологію винайшли пізніше, ніж я ліг у гібернацію. Тоді ваша віра в неминучість поразки людства не зрозуміла. Мені не потрібна жодна печатка, щоб мати власні переконання. До того ж, моя впевненість ґрунтується навіть не на власних судженнях і думках. Ще на початку Трисоляріанської кризи ми з батьком почали серйозно відпрацьовувати теоретичні питання найважливіших проблем майбутньої війни. Поступово батько зібрав клуб однодумців і спровідних учених, політиків і військових стратегів. Вони називали себе школою майбутньої історії. Яка стаємна організація? Зовсім ні. Теми обговорень стосувалися найбазовіших питань і проблем, і дискусії завжди велися в публічній площині. Кілька академічних семінарів школи майбутньої історії проводилися за сприяння військових і урядів країн. Саме базуючись на їхніх дослідженнях, я дійшов висновку, що людство приречене. Але подібні домисли вже давно розвінчені, як псевдонаукові. Командувачу, ви, як і більшість, недооцінюєте результати цих досліджень. У них передбачилися не лише великий занепад, а й друге відродження та просвітництво. Ті прогнозували нинішню епоху розквіту могутності і у своїх прогнозах майже не помилилися. Єдиним нереалізованим поки що проростом є цілковита поразка і вимирання людства після битви судного дня. Не слід забувати, що корабель, на якому ви перебуваєте, здатний до 15% швидкості світла. Кавалерія Чінгхісхана атакувала зі швидкістю бронетанкових з'єднань армії 20 століття. Стаціонарний арбалет часів династії Сун бив на 1500 метрів, і це співставне з гвинтівками того ж таки 20 століття. Але куди там стародавні кавалерії та арбалетам до сучасного війська? Розвиток базових наук є запорукою успіху, і школи майбутньої історії. Це слушно зазначило. І ви, засліплені досягненнями низкорівневих технологій, лежите в колисці сучасної цивілізації, що вже тліє, та навіть не помічаєте цього. У вас відсутня будь-яка підготовка особового складу до майбутньої битви, що визначить долю людства. Ви плоть від плоті славетної армії, що в кривавих боях Великої війни на суходолі здолала значно сильнішого і лютішого ворога лише за допомогою зброї, отриманої як трофеї. Своїми вчинками ви принижуєте пам'ять про діяння вашого народу. Шановний командувачу, я куди більше бізнаний із діяннями тієї армії, бо три покоління моїх предків вірно служили в її лавах. Мій дід намагався ручною гранатою підірвати танк М-26 «Першинг» на полі бою в Кореї. Граната відскочила від броні і розірвалася, майже не завдавши шкоди танкові, а в мого діда влучила черга з танкового кулемета, і обидві його ноги потрапили під гусениці. Він решту життя провів як інвалід прикутий до ліжка. Але порівняно з двома побратимами, яких перемолов танк, йому ще пощастило. Це та історія армії, яка навчила нас добре усвідомлювати значення технологічного розриву між тобою і ворогом. Та вікоповна слава, яку ви вивчали за підручниками історії, добре нам відома, бо написана ранами, каліствами та кров'ю наших дідів і батьків. Ми ліпше за вас знаємо ту війну. І коли у вас визрів цей зрадницький план? Повторюю, я не зрадник, а дезертир. Думки про це з'явилися, коли я востаннє бачився з батьком. Його погляд підказав мені напрямок руху, і я два століття йшов до його реалізації. І ви за маскою переконаного тріумфаліста. Чудове маскування. Але генерал Чан Вейсі майже розгадав мою гру. Так, йому ніяк не давав спокою ваш безпідставний оптимізм. А ще більше посилили його підозри ваші маніакальні розмови, про необхідність створення кораблів із двигунами без робочого тіла, здатних до міжзоряних перельотів. Він, що сили протистояв вашому призначенню загін підкріплення майбутнього, але не міг порушити наказ командування. Саме тому в рекомендаційному листі він попереджав про можливу небезпеку з вашого боку. Проте зробив це в єзуївських висловах вашого часу, і ми попервах не звернули на це уваги. Заради впровадження технології будівництва кораблів, здатних до міжзоряних подорожей, я вбив трьох людей. Ми цього не знали. Можливо, ніхто не знав. Але правда в тому, що тодішній правильний вибір напрямку досліджень став визначальним для розвитку всієї аерокосмічної галузі. Дякую за інформацію. Можу також сказати, що ваш план невдалий. Можливо, але це ще не кінець. Природний добір перед вашою втечею був заправлений термоядерним паливом лише на одну п'яту. Але це був мій єдиний шанс. Адже не факт, що в майбутньому я міг розраховувати на ще один. Ви не можете летіти зі швидкістю більшою за 1% швидкості світла. Не можете дозволити собі не заощаджувати паливо, бо система життєзабезпечення корабля також потребує енергії. А ви плануєте летіти десятиліття, чи навіть століття. І за таких умов вас швидко наздоженуть кораблі переслідування. Але природний добір досі під моїм командуванням. Так, звичайно. І ви чули наше попередження. Переслідувачі у вас на хвисті. Ви не можете знижувати швидкості, аж поки... Не вичерпається все паливо на борту і не зупиниться робота системи життєзабезпечення. За температури близької до абсолютного нуля, це перетворить природний добір на корабель-привид. Саме тому переслідувачі не наближатимуться більш ніж на визначену мною дистанцію. Командири екіпажі цих суден, професіонали і самі залагодять ситуацію. Без сумніву, поділяю вашу думку. Так чи інакше все вирішиться. Я нестиму відповідальність за свої вчинки. Але на даний момент упевнений, що мій вибір курсу природного добору залишається єдиним правильним.